Батарея, важких гармат з гуркутом скотилася на хрещатик. Поки вона мостилася навпроти думи, кавалерія посунула праворуч, замикаючи вулицю від купецького саду, піхота розповзлася по обидва боки ратуші. Злагоджене переміщення чужого війська не віщувало нічого доброго. Від гуркоту гарматних коліс у Станіміра хиталася під ногами бруківка. Денікінська солдатня, перешіптуючись між собою, скоса поглядала на стрільців, котрі охороняли дому з надвору. Зате офіцери були дуже привітні. Обступивши Станіміра і Льопковіця, вони розпитували їх про галицьку армію, про бої галичан з поляками та червоними. Дивувала обізнаність полковника Стеселя, котрий запитав, чи то правда, що французи озброїли до зубів армію Галлера для боротьби з большевиками. А він, сучий син, обвів Антанту кругом пальця і всі сили кинув проти галичан. Раптом біля входу до думи зчинилася метушня. «Пане сотнику!» – крикнув Петро Гультайчук. «Нас хочуть роззброїти. Станімір побачив, як відділ денікінців кинувся на прорив до ратуші. Їм на дорозі стала знайжаченими багнетами чота стрільців. Петро Гультайчук, Михась Проців, поручник Гірняк відпихали на хаб від дверей, а ті сліпицею лізли в думу. «Якщо зараз Мирон зацідить одному-другому поміж роги», – майнула Станімірова думка – тоді псові під хвіст усі переговори і демаркаційні лінії. Тоді почнеться війна. А як воювати неповному кореневі проти такої навали? – Де ж ваше слово? – обернувся він до полковника Стеселя. – Як пояснити це віроломство? – Да, ви должны сложить оружие, – сказав полковник. Осип сторопів. Чого чого, а такого відвертого крутійства він ще не бачив? Де ж ваша честь? Честь? засміявся полковник Стесель і озирнувся до свого ад'ютанта. Поруччик Ленський, де наша честь? В істині. відгукнувся мертвотно блідий поручник з висмоктаним лицем морфініста. А де наша істина? В вині? господін-полковник. Молодець, поручик! Це кінець, подумав осип. Це крах, до якого йшлося з того моменту, коли з'явився безглуздий наказ обсадити, але не стріляти. Мозок Грячкову шукав виходу, але його не було. Мусимо підкоритися, зречено сказав отаман-любковіць. Накажіть куреневі скласти зброю. У Увідчаї осип ледве не зареготав. А й справді, навіщо їм зброя, якщо не можна стріляти? Він бачив, як біля входу до ратуші стовплюється дедалі більше москалів, як хлопці з останніх сил стримують їхній натиск. Мирон таки не витримав, злівої угнітив найбільшого бугая у щелепу, той перекинувся на ознак, але схопився на ноги і пересмикнув замок гвинтівки. Хтось із денікінців підбив йому дуло вгору. Гримнув постріл, куля цвьохнула в мирона над головою, і тієї миті Станімір закричав на усю горлянку «Курінь!» Усі замерли від цього несамовитого крику. Потім повернули голови в бік Станіміра і навіть у сутіні побачили, як його чорним обличчям стікають цівочки потом. «Скласти зброю!» видихнув Станімір. Він першим розстебнув кубору і поклав револьвер під стіну ратуші. За ним так само зробив отаман-любковіць. Стрільці понуро підходили до того місця, ставили кріси під стіну і кинувши руку під дашок Віддавали зброї останню честь. Петро Гультайчук заплакав. Ну, но, но, не смій, сказав Михась проців і до крові закусив тремтячу губу. Стрільці виходили з ратуші, стягували скоростріли до крісів і ставали до гурту посеред площі. От нині, ви являєтесь воєнопленними вооружених сил Юга Росії. Звернулся до них полковник Стесель. И будете находиться в этом статусе согласно международным правилам военного времени. Предупреждаю, что любая попытка к бегству будет пресекаться посредством оружия. Отаман Любкович, ставший ближче до станимира, зашепотів: "Мусимо щось робити" на станції майно двох наших корпусів. Треба його рятувати, інакше всьому кінець. А як? Станімір і сам сушив над цим голову. Якщо денікінці ще не захопили головний залізничний двірець, то лиху можна зарадити. Тільки треба негайно попередити штаб про те, що сталося. Осип попросив полковника Стеселя, аби його та майора Любковіца відпустили на станцію забрати необхідні особисті речі. Вони туди і назад, через годину повернуться. Стесель, щойно переконавшись, якої ваги надають галичани чесному слову, погодився. Він навіть дозволив сотникові взяти ще й поручника гірняка, але сказав, що полоненим не годиться блукати містом без нагляду, тому їх супроводжуватиме Денікінський прапорщик. У чотирьох вони рушили вгору до Софійської площі. «Дякую, пане сотнику», – сказав Верон. «За що? Ви знаєте». Отаман Любковіць ледве волочив ногу, підтягуючи її обома руками за кожним кроком. Осип з Мироном узяли його попід руки та майже понесли. Прапорщик, мовчазний чоловічина, в баряничій шапці, ішов позаду. Його неважко було спекатися, але це могло окошитися на стрільцях, котрі залишилися біля думи. Мабуть, це і мав на увазі полковник Стесель, коли приставляв до них лише одного конвойника – на Великій Володимирській вони побачили, що містом пересуваються військові частини. На Бібіківський бульвар перед ними завернув якийсь український відділ кінноти. Прапорщик раптом сказав, що він далі не піде, бо не хоче напоротися на петлюрівців. Нехай двоє дужчих ідуть по речі, а він із Кульгавим почекають їх біля педагогічного музею.